Estem aquí els corresponsals del taller de les primeres jornades Saig, en Espeja-Sapalla, els dies de 9 i 20, avui és 20 de setembre de, de l'any 2015, i estem passejant pel barri de Sacalatrava, on diu menjar qualsevol, està molt tranquil, s'ha de dir, però mos hem trobat en la sorpresa eh, de l'opertura d'una botiga, que se fa dir la eh, botigueta màgica. Està al carrer Posada de Montserrat, número 4, i estem amb la Maria i amb en Joan, que són veïnats de tota la vida del barri. I, bueno, bon dia. Bon dia. Bon dia, Joan. Aria. Un plaer trobar qualsevol viu en aquestes hores, en aquest barri. Doncs pues amb ells xerrem un poc, si vos sembla. Sí,s no es trideu un poc fer lo que la cartografia dels barri, retratar un poc vida mateixa des barri i com ha canviat eh, dessens des des punt de vista pot seu urbanístic o fins i tot per si viuure patratístic, comc com ha canviat es barri. I vol anar deixar de fa molt que viviu per als eh, barri. Es podem dir que eh, di ve que, que hem discut tota la vida aquí en es barri.avu mm -hmm. dia hem dir discut bé de ben prop, de ben a prop tot el procés, des de la degradació de la la recuperació de la mateixa. I ara podem dir que estem a un barri encantador, encisador, um, gent nova, nouvinguda. Penseu que en els anys 80, mitjans del 90, se van encarrellar tot aquest tallit social. Aquest tallit social s'està regenerant en gent jove, cosa bona, veig que ara hi ha infantesa, jo tinc un fill de, de, de 9 anys i vos puc assegurar que se va criar tot solets, sense mitjans, no hi havia lot en aquesta època, en, estem xerrant de final del 80 a partir dels 2000 i ara pues estem encantats de veure pues gent jove, menuts, eh, nadons, ja eh, n'hi ha alguns que corren per munt i per avall, que això és encantador per nosaltres. No, jo no fa tant de temps com ell, jo fa una trentena d'anys. Però, bueno, sí que ha canviat el barri, com podeu veure jo, som de pollança i parlo ah, amb Buc, eh? uh -huh. i ha canviat. No sé si per bé, ha com a més elitista i la gent ha fuit del carrer, cosa que hauríem de tot a aconseguir que... que la gent passeigés per aquí. Però ja veurem com que tot. Sí, bé, un, poc, eh, un dels fets que he observat, no només en aquest barri, sinó per moltes bandes, és que és això s'ha perd un poc sa vida de carrer, sa vida, per així dir, típica, i, i relacionat un poc amb això també el que són els comarres típics. O sigui, per exemple, ara de veure que als meus cosins li contava a Sant Sebastià, en aquest barri hi havia un bar de tota sa vida que llavors ha passat a ser un estanc o sempre a dir que una altra bàr d'això que dius ara d'un Captain Burger, és que aquests comerços digen que canvien, eh, pot ser franquícies o altres eh, comerços amb l'estil, que senzillament eh, brillen. i ben no sé si per què ha passat o no, i veig que treballo. No, tot la part de comerços de aquí, sé que la trava que em diant moltíssim. És a dir, quan cerram dels anys 70, per exemple, que recordarem, pues, no sé, s'imaginen tan Roger, una recuperació de les festes de bicicleta, etc, etc, o A nivell de comerços de aquí, pues teníem dues carnisseries, teníem eh, tres fonts, teníem eh, una gelateria, teníem eh, una lletateria, teníem, teníem tot tipus de comerços, de petit comerç, d'alerta. Uh, ja hem xerrat de la rehabilitació, una vegada rehabilitat aquest barri i tal, el que sona de serveis és inexistent. Aquí just a just hi ha petits comerços i Berets, doncs pues Berets en tenim un de molt assenyalat, que està a la sa plaça Santa Fe i, i que han salat, que estan els límits aquí a la trava, que està a l'assistència pel maçà després de la paella, no? en el carrer d'Atsol, i poca cosa més, exceptuant també, jo no sé, els tallorats que han ha en el carrer que se dediquen més a un lot de l'escola de Montició que res, I, i poca cosa més. Nosaltres, per exemple, hem estat molt agosserats és hora de muntar aquest petit negoci, no? perquè sí hem de botiga màgica, però perquè què fer botiga màgica? Perquè és un poc de desvirtuació aquesta de la meva professió. Jo sóc màgic, eh, ara mateix estic amb una edat que eh, no m'ha quedat més remàgica que començar a donar classes, classes de, de màgia. No? Per això, el de botiga màgia, màgica. I és màgica perquè Perquè és una, una botiga de què viure, no vos ho perdigueu? I centre mecle en el jat de mans amb els que viures amb aquest que viuuress com pugui ser cellet, com puguis cessar aquest productes bàsics que només hem té per la nostra alimentació I, i jo em dic que és màgic perquè ho feinim desaparèixer tot <ríe> ho fa desaparèixer tot, Per persevor que mentre et menjan el veguemteguem en fi i, i jo crec que aquesta iniciativa d'es petit comerç. Eh, la gent s'hauria d'animar més, no? Vull dir, més a comprar en aquests petits comerços, ja que és el que, que dona vida a una barriada. Uh, uh, per exemple, la botiga, ja està que la gent de la barriada mos coneixen, nouvinguts també mos coneixen, uh, això mos permet, uh, això mos permet pues, poder estar un poquet més en el carrer, això mos permet estar amb els diàlegs, jo ara mateix podria contar anècdotes de gent anglesa a Alemanya, que, que té contes, històries de per allà, i sembla talment que, que si és en primera persona, vull dir, no importa que ells llegis una novel·la, basta que, que escoltis un poquet d'aquests personatges, que n'hi ha que... que són de pinyol vermell, s'ha de dir tot, i amb històries molt divertides i molt antiquidores, que això és el que ens agrada, aquesta barriada. Vull dir, som una barriada internacional, ara mateix. I això, en certa manera, ara com ho pensava, és una de barriades, diguem, un poc més vives, la qual cosa, en certa manera, quan veies dit, enriquida, perquè hi ha moltes barriades que potser són quasi, quasi ciutat dormitari, per així dir, que la gent només hi va dormir, menjar, feina... No, però per... ara, sí que se te la traba és, és una barriada dormitari, vull dir, aquí tenim, tenim de que són molts nouvinguts que el que volen és calma i tranquil·litat, i no... Això no s'ha de convertir en cap moment amb una lloja ni s'ha de convertir en una interessant eh, ni ni amb això la ruta martiana ni ni punyetates d'aquestes i panxer ran David vida un esquer rem però és que que. Uh, no sé, per exemple, si posem de Sant Sánchez, no? a partir de les avingudes cap de fora, el social que envia moltíssim en el descasc antic. Això és una realitat. Vull dir, aquí nosaltres, per exemple, el que és la misèria, el que és la pobresa, que ara mateix mostran coes, per exemple, en els uh, caputxins, és, uh, aquestes coes, uh, famílies, famílies que van a demanar menjar i d'a més, en això no ho vivim nosaltres en primera persona. No altres, hi ha altres barriades que sí, Si sí ho estan sofrint amb la mateixa pell. Aquí això nosaltres no ho veiem. Clar, sortir de la Queletrava, el que és plenament la Queletrava, la Queletrava és una petita illa dins, dins ciutat, és com un poblet. De fet, eh, tota la vida s'havia dit, no, me'n vaig a ciutat o me'n vaig a Palma. I me'n vaig a Palma, eren dos carrers fins a arribar a Corte. Penseu que a Siqueletrava acaben a Esquell i d'Esquell a, a Corte és una passa. Ah, no, me'n vaig a no a comprar. Quan se n'anaven al mercat de l'Olivar, me'n vaig a Palma a comprar. D'aquí no? de Siqueletrava. Perquè aquí hi ha un que hi tingut, i encara ara tenim molt de veïnats que estan mesos aquí dins de Siqueletrava i que no surten. No? i Ara, avui en dia, pues, tenim, tenim això que em poden dir... Um, el teléfono, y teléfones, uh, por ejemplo, Mercadona, y tráigame usted un tanto de esto, un tanto de aquello, un tanto de lo otro, y, y le vienen a sus bolsas a que haya domicilio, y que no importa el que te maguis, de aquí, que aquí es esta barriada. Y eso es lo que, bueno, ahora me estoy despistando un poco y me estoy porque estoy viendo mucha gente que pasa por de... aquí. <laughs> Però us deixeu la guapa. Yeah. Jo, per exemple, no sé, vull dir, jo no puc entendre, no puc entendre que a una finca a una finca de, de, de, de 12 pisos, per exemple, la gent no se digui bon dia. Això no ho puc entendre. Vull dir, aquí jo, jo i jo crec que molta gent de la barriada, obligam, obligam a la gent que digui bon dia a bones tardes, vull dir, amb, amb el gest, em vas fet, vull dir, i això ja ja ja lleva tensions uh, i això és importantíssim i, i crec que hem d'alimentar uh, aquests hàbits, no? Que són senzillets, com és dir bon dia, bones tardes uh? Però ja en certa manera dóna un bon ambient una sí, certa eh, mobilitat una... Ja no sé, vull dir recordar tant d'aquest típic saludor uh. <susurra> No dius web com anem amb en Toni Ballador, però bueno, ja que fer t'enriqueix moltíssim i t'anima, t'alegra un poc aquest dia i en bon dematí que surtis amb un, bon, bon, un bon, bon sonriure és molt importantíssim. I si gent t'ho adres... Ja t'ho dic, estem a una, una barriada on eh, aquestes manques d'autoestima i de més noies, no, no ho veïm. Si sí, ho veïm, ho la eh? perifèria, la perifèria que altres barriades que, que veiem que sí que ho passen malament però bueno això és el que tenim, això és la nostra realitat i, i referent no sé, vull dir a fer vida no sé, empreses veïnats aquí a nivell d'associació de veïnats intentant fer una tasca important que precisament és aquesta no? dinamitzar dinamitzar un pot la de la barriada és mal de ser, perquè molts han trobat amb impediments i encoronades per part de l'Ajuntament de Palma, com per exemple que tenim un casal de barri del qual nosaltres no en podem fer ús i si hem de fer ús d'aquest casal de barri mostrem que s'ha de demanar permís, que t'han de posar un funcionari el càrrec, etcètera, etcètera. I jo, des d'aquí, vull dir, també tot reivindicant nosaltres, com a veïnats, hem de m'estir un espai on els veïnats es puguin reunir una punyetera vegada i que se de coronades de si hi ha dues associacions o no, perquè tant mateix això són faves comptades i les faves contades és la gent jove que ha vengut aquí, no la gent jove, la gent bé, la gent major. La gent major se l'ha de respectar per lo que és, per lo que ha estat i per lo que serà en un futur, però nosaltres, joves, tenim una gran tasca per davant. I aquesta és tasca que nosaltres hem de reivindicar ara mateix. I jo, ajuntament des d'aquí, tiro, tiro una llança, una llança de pescar, també d'una punyetera vegada que se posin les Tenim un centre cultural que ha estat tancat sis anys, ha estat tancat sis anys. Tenim un casal, un, un casal de, de barri que és inútil. A més s'han fet dues, ele dues eleccions eh? I, i damunt joguantes locals que diuen bueno, quina puta vergonya, on anirem a parar? Perquè ni soy ni en de les palotes, ningú se va nascut. han de sortir en el carrer? No ho sé, ja està bé. Ara, és, per exemple, l'altre dia amb, les, amb el regidor de distrita que van fer una passeggereta per aquí, vaig trobar la mateixa comèdia de sempre què vull dir amb comèdia, vull una cosa tan senzilla, que en cada nova legislatura te trobes aquesta bona voluntat de que faça la càmera de, de, de fotos o, o el mòbil, perquè ara ja se veu que per mòbil feien virgueries, i i van fer la passatge per la barriada ah aquesta aquesta està espanyada sí, pum pum, ah foto, molt bé una foto aquí, una altra allà van reivindicar unes càmeres perquè, eh, per controlar un poquet els tràfics recordeu que això sona a vull dir, ai ai ai, d'aquell que vengui per aquí se n'està autoritzat procureu que qualsevol veïnat vos autorisi <laughs> això importantíssim però des d'aquí reivindicam aquestes càmeres. Aquesta limitació de velocitat. No que no pot ser que per aquests carrerons que, que passaven antigament carros, vagin a una velocitat de 20. 20, és una barbaritat, senyors. Vull dir, que passin a 10, silenciosament, poc a poquet, i es trispol, com a mínim, quedarà, que quedarà pues, no sé, bé. Perquè el que és ara, ja sotrats per tots. Jo no entenc quin tipus de manteniment se fa. Jo crec que el manteniment és inexistent. I, i podríem reivindicar moltes més coses, però bé, bon, no m'aixecarà altres coses, si voleu. <ríe> bé, bueno, si després se t'acut algo més o vols venir a dinar, estirem el peix de sapalla i hi haurà una paella popular vegana de verduretes a partir de migdia. Una de les coses que jo pensava comentar-te era, si mos feies una, una cronografia urgent de lo que ha estat uh, uh, la vida associativa, cultural de pensar que van sortir aquesta esta recuperación de las fiestas de la calatrava que comentabas per, per Antonio Roger y compañía, creo que el que viene hace 40 años. Uh, sí, sí, nos poneremos sus filas, ja. yo creo que un año tal que, un año tal que, bueno, un año, es decir, el próximo año tal que ponemos sus y hacer y hacer conmemoración, que 40 anys que... Uh, recordeu que les dues primeres dècades del de 70-80 varen ser glorioses per la Ciclatrava, recordem, recordem, per exemple, que les nostres activitats es feien a la fàbrica de la Alfombrera, que estava al final d'Esquerra Embarar, que veia dalt Morala, que ja es desaparegut aquesta fàbrica. Després, després de les festes de la Ciclatrava continuar les activitats en aquesta fàbrica i després de la fàbrica van pegar les voltes. I ses voltes, eh, ses voltes també vam estar com a de les 8 anys, una cosa així, no? Fent activitats, activitats per, per cittat. Dir, recordàvem que en anys 2070 era una època de transició, era una època on els pobles just a feien unes festes populars, tímidament eh, no hi havia qualsevol iniciativa però altres des d'aquí, des de ser de que l'acaba vàrem ser agossarats agossarats sempre sentit que no sé, m'ho van a atrever, no? Comedians, juglars eh, grups de tita llaires de, de Catalunya eh, música cel·lectica d'arma que era, que eren els músics de comedians, vull dir eh, gent de bona i tot això, eh, després des d'aquí, pues no sé, per exemple, les primeres festes de Sant Sebastià, així com el de Conèixer Mare, no? però la primera iniciativa per fer unes festes populars per Sant Sebastià, se s'allimitava en aquella època a l'escola de música i dansa de l'ensenyat eh, i poca cosa més. Nosaltres li vàrem donar aquest tal divertit, aquest gaire dinamitzador, aquest gaire participatiu. Eh, això en aquella època per entendre això. Recordeu que també en aquella època, jo que sé, vull a principis del 80, i allà podreu veure un cartell eh, de la rua, per exemple, no? La rua, la rua, mireu, en eh, Toni Roigací sí, era que l'altre però tenia, després de la paia, tenia, tenia una oficineta, i des d'allà feia una revista que es deia celebrativa. Que Aquesta era... oficineta es deia la caldera, pot no, no, no, no. Abans? No, com es se deia celebrativa. No, no me'n recordo. S'aquell d'era, no. Va ser S'aquell d'era, va ser S'aquell d'era, però si Basta, la bat... la Basta, més prop, no? sí, més tard, més tard. S'al·labativa era una publicació que la l'atrevina aleshores, no? Eh, uh, uh, sí, sí, sí, sí, sí, també sí. Taner Roger i una sèrie d'elements. No sé si no heu vist cap met de l'al·lativa, no? I, i, sí. Eh, uh, hi havia molta de gent que escrivien en aquella revista. I doncs, allà va néixer, per exemple, la Rua, no? Allà va néixer la Rua. Ara veureu un cartellet de la Rua, el primer cartell que se va què eh però clar, dir, jo me'n recordo en aquella època que varen demanar una subvenció, etc. I m'ho van donar una subvenció per comprar un sac de confeti. I la primera rueda va ser amb un sac de confeti i molt bones intencions per part de, de la gent que col·laborava, no? el col·lectiu que col·laborava. En aquella època, pues, jo record que varen endrescar tot aquestes... no sé si era una associació no, tots aquests cotxes antics, que això li va donar un color i un queira divertit a la rueta. La segona rueta, aquí ja va venir en Leo Lassi, per exemple. No? Leo Lassi, no recordo que tenia un número d'espiano, que és molt conegut, aquest número d'espiano. Mm, sí, jo crec que sí, que encara fa. Era espectacular, perquè varen posar un que taçal allà a Vites Born i espiano, que per que havia de caure damunt sa gent. Evidentment, l'eobasi és un crack. I ja el tercer any l'Ajuntament va dir no, no, no... El tots vosaltres ja no teniu res que no teniu que flori aquí, això ja ho organitzem altres. I, I així ha acabat, no? Com a tantes festes populars, no? Aquest primer any, la primera iniciativa, perquè no sé, jo ara, per exemple, ara me n'estic recordant d'en Pot, i recordeu que en Pot i, i el col·lectiu d'aquesta gent, ja no sé com... Ah, sí, és el col·lectiu llonga, que això mateix uh, va muntar la festa aquesta de Can Amunt, Can Avall, amb aquestes lluites tan divertides, la gent se va passar pipa. I doncs, ja sé, perquè l'any que ve, com a molt dos anys més, això sajuntament l'Ajuntament s'ho farà seu. Ja no hi haurà col·lectiu llonguer ni en pericol a les palotes, no? Vull dir, Aquí t'haurà d'inscriure a l'Ajuntament de Palma per saber qui és qui, etc. etcètera. etcètera amb un bo de salt, pentudament, vull dir, que no sé què t'he dir, però bueno, vull dir, és el que passa sempre, el no? que us contava, per exemple, de la passejada que vaig fer l'altre dia amb el fragidor, vull dir, cada quatre anys la mateixa comèdia, no sigui, sí, tot és molt bona voluntat, tal, tal, però no, no se ponen les piles, sí, això ho, ho arreglarem, ho arreglarem, però encara et sorten, no? sempre tovien en llerges, sempre tiren balon de fora, etc., etc., etc. I, i fins i tot ara els polítics que tenim jo veig que també fan la mateixa política, la de sempre, no han espanyat res, no, no veig que les coses s'arreglin, bones intencions diuen, que, però és una façana, això de les bones intencions és una façana perquè, a més a més, els polítics després és una barrera importantíssim a top en l'administració. Vull dir, l'administració esquimana qui té els dob -Best. Vull dir, tu pots tenir molt bones idees, però si no hi ha DOB-Bs no, no hi ha res de fer. I aquí tenim un problema, un problema molt greu. Mireu, és dubte que mos ha deixat etc dreta en el govern Balea. Si el govern Balea no té DOB-Bs, pues les altres institucions ho passaran malament. I, i així anem, així anem però on, és igual, no xerrem d'aquestes coses que tanmateix no m'ho duen a res. Lo important és tirar escar-la endavant. Per exemple, amb gent com vosaltres, amb iniciatives d'aquest tipus, que això que interessa. Un plaer xerrar en Joan, en Joan Màgic, que coneixen així al barri, no és vera? Bé, bueno, pues, com vos dèiem, estem a la botigeta uh, Màgica, la botiga Màgica, al carrer posada Montserrat 4, i com veus, obrin els diumenges, una cosa força inusual. Però millor això també, tota aquesta proximitat, no? Bé, a, a, a, a, a, a, a... a més, molts hem en d'entendre. <laughs> jo, jo, no sé, per exemple, aquest local sempre el que he tingut com a sala d'assaig i per la mentida tinc un, una casa encintadora, encisadora eh, molt ben situada eh, estic a un bon àtic amb una terrasseta que et dona vistes a la mà eh, això està molt bé quan aixeques el matí que obris, oh, obris esterrat i surts a fer el cafè llet allà i veus pot tota ser de Palma vaixells que atlàntic, que no sé què, el moviment però després d'aquest cafè de llet evidentment vens aquí en el local Nam, tenen un local i en el local hi passes ara. I jo, per exemple, si no faig actuacions doncs faig estudi i constantment estic estudiant i estic veient coses noves i, i estic maquinant i si no és un projecte és un altre i les no coses no surten a la primera, però és que si no ho fas, com vols que te surtin? Em deman jo, no? Aleshores, com que és es, es, es un estar, és es un sobrestar en tu mateix, vull dir qui estàs, passes hores i no te'n dones compte si se facin les dues de la matinada. No? Bé, i d'un bon dia Anna Maria em diu, no, idò, per què no aixecar amb local per la meitat i muntar una botigueta. Em dic, sí, però de màgica, no? Em dic, home, ser màgica, ser màgica, aquest de crisis no té sortida. Em dic, bé, i no saps que, com que hem de dinar cada dia, muntar una botiga de què viures. I, efectivament, m'ho van tirar de la moto, hem muntat una botiga de què viures, però el que és la reboticà, per dir-ho en castellà, la reboticà, en comptes de avericats de cerveses, de, de llet i de més, ja ja de mans. I això és el que tenim aquí ara mateix, no? Així ja va néixer aquesta iniciativa, per exemple, de la botiga màgica. Moltes gràcies, Joan i Maria. I ja sabeu, si voleu jocs de mans, veniu a, a Sacalatrava, que en trobareu. Uh, Bé, bueno, estem en el cafè de Santa Fe, en la plaça de Santa Fe, con un vecino clàssic del barri, que és vostè, don Manolo. Sí, sí, aquí a la porta de Mar, número 15 bajo, segona. ¿Hace muchos años usted que vive en el barrio? Sí, más de 20. 20 años. ¿Y usted ha notado algún cambio en los en estos 20 años? ¿Cómo era a principios de los años 90, cuando usted llegó? ¿Y cómo es ahora? Cuéntenos un poco cómo lo ve. No, no, porque antes había aquí, aquí había mucha droga y todo ese rollo, y eso se ha terminado. Eso es un sitio eh, de lo mejor que hay en Palma que la traban. ¿Igual se echan de menos alguna cosa, como algún comercio local, la carnicería o una farmacia? ¿O no ha habido hay esto? Hay una no. farmacia aquí, ¿eh? la esquina. Ahí, ¿no? Pero vamos, esto sigue lo mismo. Eso ha cambiado. Porque ahora va una amiga mía, Luisa, y a las dos de la tarde cerraban. Y resulta que eso está abierto hasta las a las doce y pico de la noche, ya de fin de semana, digamos, ¿no? El ambiente, el trato es buenísimo, pero, quiero decir, los propietarios son muy agradables, que tiene muy bien, y el servicio es bueno, y, y luego la plaza, la plaza ya hay que Se comenta que es un barrio muy tranquilo, sí. ¿pero usted diría que es aburrido? Pero lo único que aburrido es que hay aquí usted. Toda la razón tiene usted, don Manolo. Sí. Bueno, no le vamos a molestar mucho más. Cuéntenos lo que más le gusta del barrio. La plaza La Plaza Santa Fe. Mi calle. Porta del Mar. No ha cambiado mucho en estos 20 años la Porta del Mar. La, antes antes era gente de droga y que la la droga, básicamente, ¿no? Ha cambiado el público. Sí, ahora se me está envejeciendo. Pues muchas gracias, don Manolo. Sigue disfrutando de su desayuno Ahí y esperamos vamos, verle muchos años más por aquí, en la Plaza Santa Fe. No creo que sea mucho. Este es 88. 88. Los que queden, que lo disfrute con salud y alegría, como le caracteriza a usted. Todavía no me dicen listín, todavía, ¿eh? No, ya, sé, ya lo he visto. Lo he visto que no tienen listín. Todavía lo tengo. Muchas gracias, Manolo. Buenos días. Muchas gracias. Nos vemos. <risa> Hola, buenos días. Estamos en la Plaza de Santa Fe, en el Café de Santa Fe, con uno de los impulsores de ese café. Oye, tú como vecino del barrio, ¿cuántos años lleváis aquí con este bar? Dos. Dos años como Dos. Café de Santa Fe. Dos. ¿Y qué es lo que más te gusta del barrio? El barrio, la tranquilidad, la gente, los vecinos... Elbar, hola. Hola, ¿qué Veo que aquí no, se, sí. saluda, se saluda todo el mundo, ¿eh? Por la mañana aquí. Es como supuesto, un pequeño pueblecito. Exactamente, nos conocemos todos. Eh, pueblo pequeño y tierno grande, ¿no? No lo he dicho. Pues ya lo sabéis, en el Café de Santa Fe os reciben con mucha simpatía.